السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نشر في خلقه آيات عظمته وأفاض على عباده آلائه ونعمته أحمده سبحانه أكرم عباده المؤمنين برحمته ومحبته ووعدهم برضوانه وجنته وتوعد الكافرين بالعذاب والنيران ونقمته وأحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا عظيما يليق بجلاله وعظمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له أرجو بها نيل رحمته وجنته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Adar risalatahu wa ballagha amanatahu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi amma ba'd Ma'asyaral muslimin juma'ah juma'at rahimani wa rahimakumullah Pembicaraan saya pada Jumat kali ini adalah tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kecintaan kepada dunia Bukan pula kecintaan Pada harta Bukan kecintaan kepada anak dan istri Bukan kecintaan kepada hal-hal yang makruh Bukan kecintaan kepada perkara yang diharamkan Tapi dia adalah kecintaan Kepada Allah Rabbul Alamin Yang menciptakan langit dan bumi Yang merupakan kunci keselamatan seorang hamba Di dunia dan di akhirat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lambang penghambaan ciri keimanan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillah walladina amanu ashadu huban lillah di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka cinta kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uztaku urul al iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Keimanan yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Dan beliau juga bersabda man ahabbalillah wa abagadhafillah faqad istakmalal iman. Badan siapa yang cinta kerana Allah dan benci kerana Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Itu adalah ciri ubudiyah, ciri penghambaan. Kata al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wa ibadatul rahmani bihi. Ma'budli abidihi kuma kutbani dan peribadatan kepada Rahman adalah puncak kecintaan kepadanya disertai dengan penghinaan diri terhadap orang yang beribadah itu itulah dua kutub ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu sudah sepantasnya seorang Muslim dan Muslimah membangun segala kecintaannya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan mengetahui bahawa kecintaan apapun yang ada di dunia ini. Kepada siapapun dia cinta. Kalau tidak dibangun kecintaan tersebut kepada Allah SWT. Maka pada hari kiamat tidak akan membawa kebaikan. Dan tidak akan menghasilkan keberuntungan untuk pemiliknya. Allah SWT ala mengingatkan. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu. Yaitu pada hari kiamat. Sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah kabarkan di dalam ayat yang agung ini. Bahawa siapapun yang saling mencintai. Apakah kecintaan antara ayah dan anaknya. Antara suami dan istrinya. Antara seorang dengan kawannya. Kecintaan apapun. Pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Berubah menjadi permusuhan Kecuali orang-orang yang bertakwa Cinta yang dibangun di atas ketakwaan Cinta karena Allah SWT Dan kecintaan di atas Kecintaan kepada Allah SWT Maka ini adalah pokok perkara Yang hendaknya diingat Dia cinta kepada manusia Mengikuti jalannya Tidak di atas petunjuk Itu akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat Allah mengingatkan Wa Hari tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya dia menggigit kedua tangannya pada hari kiamat menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam Sebagaimana seorang yang tertimpa musibah yang sangat besar di dunia ini, dan dia gigit jarinya. Penyesalan, kanan tanpa dia sadari. Dan orang ini bukan hanya menggigit jari, dia menggigit kedua tangannya kerana penyesalannya. Kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Besarnya penyesalan pada hari tersebut. Ia berkata, Wahai Andi kata aku mengambil jalan mengikuti Rasul. Wahai andai kata aku Wahai betapa celakanya aku Andai kata aku di dunia Tidak menjadikan sifulan sebagai kawanku Sebagai orang yang aku cintai Sungguh sifulan ini telah menyesatkan ku dari jalan yang lurus Perhatikan bagaimana penyesalan Pada hari tersebut terhadap siapa yang dia kawani Siapa yang dia kasihi Kerana kecintaan tersebut tidak dibangun Di atas kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya Iya dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ucapan Nabi Ibrahim AS salam, "Wa qala innamat ta'attadumul Sesungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai kecintaan antara kalian di kehidupan dunia, tapi pada hari kiamat sebagian dari kalian akan kafir" terhadap sebagian yang lainnya dan sebagian dari kalian akan melaknat sebagian yang lainnya inilah kecintaan-kecintaan yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kerito hendaknya dipahami Bahawa dari pokok keimanan seorang hamba adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta memiliki tanda-tanda ciri-ciri diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang menerangkannya adalah Firman Allah Subhanahu Wataala, "Kalin kuntu mthupun Allah, fatabiuni yubibkum Allah wa yafir lakun dzunubakum, Wallahu Gafur Rahim." Katakanlah Muhammad kepada mereka, "Kalau memang benar kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Pasti." Allah akan mencintai kalian dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Di dalam ayat ini dijelaskan ciri kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari ciri keimanan seorang hamba Ketaatan kepada Rasul Sama halnya dengan ketaatan kepada Allah Mayuti'i Rasulah kepada Asa Allah Siapa yang taat kepada Rasul Sungguh dia telah taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kena itu hendaknya Seorang Hamba di kehidupan dunia ini Memurnikan ketaatannya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menaati beliau pada segala perintahnya, meninggalkan segala yang beliau larang, membenarkan segala berita yang beliau beritakan, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali di atas tuntunan dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang hamba melakukan hal ini, maka dia pasti dicintai oleh Allah dan di dalam ayat disebutkan pengampunan untuknya dan Allah menegaskan bahawa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang lain menjelaskan ciri orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladheena aamanu man yartadd minkum an deenihi fasawfa yaatiillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'mineen 'izzatin alalkafirin al yujahiduna fi sabiilillahi wa laa yakhafuna laumaa yang beriman. Siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya? Maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Ya Allah cinta kepada kaum ini. Dan mereka juga cinta kepada Allah. Perhatikan sifat orang-orang yang beriman. Cinta kepada Allah. Dan Allah cinta kepada mereka. Dan Allah sebutkan untuk mereka empat sifat di dalam ayat. Yang pertama. mu'minin Mereka lembut terhadap orang-orang yang beriman. Senang. Kepada orang-orang beriman dan mencintai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Inilah ciri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu asyidda'u 'ala al-kuffari rahma'u bainahum. Muhammad adalah rasul Allah dan para sahabat yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang, orang kafir, dan mereka sangat rahmat antara sesama mereka. Antara sesama mereka. Ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman. Kemudian ciri yang ketiga. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan segala bentuk jihad. Dengan lisannya. Dengan tangannya. Dengan badannya. Dengan hartanya. Dengan jiwanya. Dia berjihad kepada Allah Subhanahu SWT. Dengan sebenar-benar jihad. Kemudian yang keempat. Walau ya khafuna law mata Dan mereka tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca, sebab yang dia cari adalah kecintaan kepada Allah, yang dia cari adalah rido Allah subhanahuwataala, bukan rido manusia, bukan kecintaan manusia, tapi yang dia cari adalah kecintaan Allah subhanahuwataala. Maka inilah sifat orang-orang yang beriman. Ya, disebutkan di dalam. Ayat yang agung ini di surah Al-Maidah. Kemudian ayat yang lain menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang beriman di dalam hal kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraqtumuha wa tijaratu taksyawna kasadaha wa masakin taradawnaaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi" Wajahatim fi sabilihi, fatarbusu hatta yaati Allah biamri. Wallahu la yahdi alqom alfasiqin. Katakanlah apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian dapatkan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian ridai. Katakanlah <coughs> kalau delapan hal ini lebih kalian cintai daripada Allah Rasulnya dan jihad di jalan Allah Maka tunggulah Tunggulah Sehingga Allah mendatangkan perkara Ini ancaman Tunggu Bagi siapa yang Menyelisih dalam hal cinta Ia lebih mencintai delapan hal tersebut Di atas kecintaan kepada Allah Kecintaan kepada Rasul Dan kecintaan Pada jihad Fisadillah, Maka pasti Allah akan mendatangkan adabnya. Apakah itu disegerakan di dunia maupun pasti tidak akan dia dapatkan kelak di kemudian hari. Karena itu orang-orang yang beriman lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala apapun di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Salatun man kunfihi wajadbihin halawat iman". Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, dia pasti akan mendapatkan manisnya keimanan. Kalau tiga perkara ini ada pada dirinya, dia pasti akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa tiga perkara tersebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercakap, yang pertama, ya kun Allah dan Rasulnya yang paling Dia cintai, melebihi keduanya. Jadi ya, ditanya siapa yang dia cintai, maka pasti akan dia sebut yang paling dia cintai adalah Allah dan Rasulnya. Apabila dia dihadapkan kepada kehidupan dunianya, apabila dia dihadapkan untuk memilih antara Allah dan Rasulnya dan sanak keluarganya, apabila dia dihadapkan antara memilih Allah dan Rasulnya dengan Kedudukan dan jabatannya pasti dia akan memilih dan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sifat orang yang beriman dan dengan hal tersebut dia akan mendapatkan nikmatnya keimanan itu. Kemudian yang kedua, layyuhibbal marok layyuhibbuhu illallah. Dia cinta kepada seseorang tidaklah dia cinta kepada orang tersebut kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga Wa ayakrha ayyudah fil kufri, kama yakrhu ayyudah fil narg. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak dekati kekafiran, dia tidak dekati kemaksiatan, kerana dia takut kepada Allah, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka apabila tiga sifat ini ada pada diri seorang hamba, dengannya pasti dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang memupuk kecintaan kepadanya. Sebagai hamba-hambanya yang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya selalu berada di dalam hatinya. Dan dengan hal ini kita semua akan mendapatkan keberuntungan kelak di kemudian hari. Barakallahu liju'alkum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa'iyakum bimatihi minal ayati wa dikri al-hakim. وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى ردوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد Ma'asyirul muslimin jima' jumat rahimani wa rahimakumullah Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukanlah suatu kalimat yang hanya menghiasi lisan saya Dan bukan suatu angan-angan Suatu harapan Yang seorang sekadar mengharapkannya Tapi harus ada amalan yang membenarkannya Harus ada kejujuran Yang membenarkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia mengaku cinta kepada Allah. Maka seorang yang cinta kepada Allah. Dia rela melakukan. Segala yang diperintah. Oleh siapa yang dia cintai. Dan rela meninggalkan. Apa saja yang dilarang. Oleh siapa yang dia cintai. Itulah hakikat dari kecintaan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu hati ini. hendaknya selalu kita ikat. Dengan kecintaan kepada Allah. Ia. Berbuat baik kepada istri, anak-anak, dan keluarga. Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Maka dia lakukan hal tersebut. Bukan sekadar cinta kepada anak, istri, dan keluarga. Tapi dia lakukan hal tersebut. Kerana itu adalah perintah Allah. Dan dia cinta untuk menunaikan. Perintah Allah Subhanahu SWT. Ya. Dia melaksanakan kegiatannya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah. Betul dari kehidupan dunia. Dan seorang kadang... Suka untuk mendapatkannya, tapi hendaknya dia tak ketahui bahawa Rasulullah Sallallahu Sallam mengingatkan. Cuffah bil mari ifman ayyooyi amayyuk. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan siapa yang nafkahnya dia tangguh. Karena itu kewajiban kepala rumah tangga adalah menyiapkan nafkah bagi anggota rumah tangganya. Dan kalau dia lakukan hal tersebut kerana cinta kepada Allah melaksanakan perintah Allah, itulah sifat seorang hamba. Bukan dia lakukan kerana semata kehidupan dunia saya. Dan di hari-hari ini, kita melihat banyak keadaan yang berubah di tengah manusia. Kalau dikatakan kepada seorang, hendaknya kamu solat tepat waktu, maka dia lebih cinta untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Lebih cinta dia duduk di rumahnya daripada ia menyambut perintah Allah Subhanahu SWT. Maka ini, kata cinta di dalam dirinya harus diberi tanda tanya besar apa benar dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak Iya. beri akhir khutbah ini ingin saya sebutkan suatu sebab atau 10 sebab dari sebab-sebab yang apabila dilakukan oleh seorang hamba itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan 10 sebab ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikim sebab yang pertama yang mendatangkan kecintaan kepada Allah dan mengharuskan dia cinta kepada Allah pasti akan menimbulkan kecintaan kepada Allah. Yang pertama adalah dia membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami makna-maknanya. Iya. Dan memahami makna-maknanya serta memahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'an itu. Sebagaimana seorang kalau dia menerima sebuah surat, iya. Dan dia diharuskan untuk menghafalnya dan meneramkannya Maka dia betul-betul menghafalkannya, memperhatikannya Dan memahami apa maksud dari penulis surat tersebut Kemudian yang kedua Dari hal yang mendatangkan kecintaan adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan melaksanakan kewajiban Hal-hal yang wajib setelah itu dia iringi dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah Kerana ini Pasti akan mendatangkan Menyebabkan seorang hamba itu Sampai ke derajat Orang yang dicintai oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga Sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Adalah terus menerus berdikir kepada Allah Pada segala keadaan Dikir dengan lisan Dengan hati Beramal Di dalam amalan Dan di dalam setiap keadaan Ia. Dan seorang di dalam cinta ini dengan dikir ini dia memperoleh kecintaan kepada Allah Berjenjang-jenjang kedudukannya Tergantung pemahaman dia terhadap dikir Dan tergantung bagaimana Keterkaitan hatinya dengan dikir yang dia baca Kemudian yang keempat Dari hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Adalah seorang lebih mendahulukan Apa yang dicinta oleh Allah Di atas apa yang dicinta oleh dirinya iya Dan ini akan lebih Tanpa keagungan perkara ini apabila dia dihadapkan dengan sesuatu yang dia berselera melakukannya. Suatu kemaksiatan yang dia memiliki hawa nafsu di dalamnya. Tapi ketika dia tinggalkan hal tersebut kerana cinta kepada Allah. Maka dia akan merasakan bagaimana kecintaan yang sangat besar kepada Allah. Kemudian yang kelima. Dari hal yang menyebabkan seorang hamba cinta kepada Allah adalah. Dia selalu merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Memperhatikan kandungannya dan memperhatikan pengaruh-pengaruhnya di dalam kehidupan Dan ini adalah taman sorga Siapa yang masuk di dalamnya Dia pasti akan melihat dan akan merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian yang keenam Dari hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Adalah menyaksikan bagaimana kebaikan Allah kepada kita Betapa banyak nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin. Apabila nikmat-nikmat tersebut kita renungi, kita hitung-hitung di dalam diri kita, lalu kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti akan mengantar seorang hamba untuk cinta kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ya dari hal yang menyebabkan seorang hamba itu cinta kepada Allah, apabila hatinya itu Tunduk secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tunduk secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketundukan hati di dalam Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hal yang sangat agung Kata Ibn al-Qayyim Tidak ada ibarat yang bisa Menggambarkan makna ini Secara persis kecuali hanya Sekedar nama-nama dan ibarat-ibarat saja Ya, hakikatnya ini adalah Hal yang sangat agung sekali dan sangat menakjubkan Kemudian yang kedelapan di antara hal yang mendatangkan menyebabkan seorang hamba cinta kepada Allah adalah dia bersendirian di waktu bermunajat kepada Allah ya khususnya di sepertiga malam terakhir dengan beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an, kemudian dia beradab dengan etika seorang hamba kepada rabb ya. Lalu dia tutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara sebab yang sangat besar Mendatangkan kecintaan untuk seorang hamba kepada Rohnya. Kemudian yang ke sembilan adalah dia duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang salih yang jujur, orang-orang yang salih dan jujur. Karena apabila dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, maka dengan orang-orang yang salih yang cinta kepada Allah, maka hal tersebut juga akan memberikan manfaat kepadanya untuk cinta kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang ke sepuluh. Dan ini adalah pokok perkara Ibnu Al-Qayyim berkata bahawa hal yang menyebabkan seorang itu cinta pada Allah dia menghindari segala sebab yang bisa memisahkan antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menyebabkan hati itu jauh dari Allah? Menyebabkan hati itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia putus, dia tinggalkan, pasti dia akan merasakan dalamnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agungnya kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memuliakan kita semua sebagai hamba-hamba yang cinta kepadanya, hamba-hamba yang dimuliakan dengan surganya kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengupahkan kita semua di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Inna huwaladzaliq walqadiru alaih. سبحانك اللهم وبحمدك أشر أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين